Nem kell, de kéne. Nem muszáj, de jó lenne. Jó? Tartsatok velem. Mert a szabadság, vagy a szombat, a sabat, a pihenésról lesz szó. És az egy jó szó, nem? Pihenés, pihenés. Magyarul is szépen szó pihenés. Ha igen, minden kismama itt azt mondja, hogy rémlik valami, mint hogy emlékszem, hogy volt pihenés egyszer az életemben, de most már nincs. Számomra ez a pár a, hét mostanában el, elég zsúfolt voltak, tőle. vasárnap este, meg lelki gondozás. A, tanítok angolt, a, meg tanulmányozom az igét, próbálok a, gondoskodni a családomról. Nehéz a, tőled, az év végei, mit, mit kell mondani? A nyomorultság, tőled, minden iskolás gyereknek van. Plusz négy program, és kell menni, ért, kell menni családi napokra, anyák napi ízékre. Sok-sok dolog van az év végén. És, és összintén, ha, ha nem óvatos vagyok a, a, a naptárommal, én tudnék nélközni otthonról minden este, minden egyes estén. Könnyű, könnyen. Ugye, a hányszor voltunk együtt az elmúlt két évben, egy-két éjszaka, vagy nem tudom. Ritkán rit rit rit rit én tudnék, ha nem vagyok óvatos, teljesen betáblázni magamat. Én gondolom, hogy nektek ugyanaz a, a, a mánie, ugyanaz a probléma, a világ hajt minket. Mit, mit, a, mit a, nyernénk, hogyha beletöltönik a a naptárunk a, sőt, jó dolgok, a szolgálata, a családi dolga. Mit, mit nyernénk? Én egy kis listát uh, írtam. Én nyernénk uh, fáradtságot. Mi az a grumpiness? Morcos. Morcosságot. ja? Yeah. Talán, talán sokan csak ismer engem a, a, a színpadi met, aki jó jókedvű, meg minden, de a feleségem tud mondani, hogy hogy van egy morcos, met, és a fáradtságtól kijön uh, lak, lakandóság, lett mondani ezt, fárad, fárad, uh, z, irritability, bocs, hogy ezeket a szavakat nem néztem. Feszültség, feszültség. feszültség, igen, ezeket ismeritek? A fáradtság miatt ezeket kijönnek. Sőt, azt is mondanám, hogy nem, nem teleb, az életem, inkább üresebb az életem, amikor a naptárom télesen be van táblázva. És úgy érzem, hogy a kapcsolatok üresek a feleségemmel, a gyerekeimmel, és igen, Istenel. Isten, szerintem a Marian bizonyoságtétel az nem egyedi, mindenki tud bologatni. Igen, én ott voltam egyszer, vagy most is vagyok ott, ahol a nem töröltem Istenel, Isten igével, és üresnek érzem magam a kapcsolatban. Szóval minek jó ez a, ez a, ez a nagy hajtás a világban. Ez egy örült világ, amiben élünk, és szerintem ti tudjatok, miről. Miről, miről beszélek. Én remélem, hogy pár igaz, amit nézni fogunk, ma segíteni fog minket. Um, van egy. Uh, Kis, tök jó, kis mondoka, amit uh, óvastam a héten, hogy a legtöbb ember uh, feszítve él az életüket két tolvaj között. Tudj, tudjunk, hogy Krisztus fel volt feszítve két tolvaj között. Mi is úgy élünk az életüket két tóvaj között. Az egyik az a, a bánás, a múltbeli a, a, a múlt bánások, Ah, nem kellett volna, nem kellett volna, ugye? Nem kellett volna, ah, nem kellett volna. És a másik tovább az a jövőbeli aggodalmak. Ha mi lesz, mi lesz, ha, mi lesz, mi lesz, ha. És uh, nem élvezünk a jelen pillanatot emiatt. És uh, tényleg remélem, hogy, hogy ha abban a helyzetben ma, hogy nem maradjatok ott a keresztén, ne, nem maradjatok ott a két között, Istennek van jobb terve nekünk, és ez a terv alapozva lett a teremtésben. Egy alapkő a teremtésben. Ma mondtam pár héttel ezelőtt, hogy első mózesben mi látni fogunk a kezdetnek. A, a, a kezdetet, majdnem mindennek a kezdetét. Nem fogunk látni Istennek a kezdete, ő örökkévaló, időtlen, korlátlan, ő Isten, időn kívül ő. Kreatív, hatalmas, joga van uralkodni, joga van, ez a világ az övé. De fogunk látni a kezdet, a, a pihenes, pihenésnek a kezdete. Ez csak a kezdete, nem a, nem a vége. Ez a kezdete, és szerintem nagyon izgalmas. Első Mózes egy. Dobocs, no, első mozges kettő. Egytől négyig. Ezt olvasunk. Így készült el az ég és a föld, és minden seregük. Ez egy összefoglaló mondat, hogy. És egyébként, Sokan gondolják, hogy itt a második fejezetben, mint ugye itt le van írva egy másik teremtésről. De inkább azt, azt kell megérteni, hogy a zsidóknak inkább a történetnek a mondása az olyan, mint egy céltábla. Első Mozes 1. Egy. A kezdetben Isten teremtette mindent. Az, az, a, az a középpont. És első Mozes Első fejezetnek a többi versek, az a következő kör. Hogyan történt? Hat nap. Ezt alkototta, ezt alkototta, ezt csinálta. Ugye? És most, most még egy szélesebb kört veszünk a, a második fejezetben. Fogunk látni idén a, a, a szombati napnak a kezdete, a szombati napot, a hetedik napotnak a, az alapozását. Majd később az első otthont fogunk látni, az első családot. Az első házasságot, sok, sok mindent fogunk látni, hogy, hogy Isten alkot mindent, nem csak, uh, nem csak tárgyi dolgok, de elméleti dolgok is. És, és a második vers, első mózes, kettő Mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet alkotott megnyugodott a hetedik napon, minden munkája után. Megnyugodott. Nekem, mint nem magyar, én gondolom, hogy mi ideges volt? Megnyugodott. Ne. Megpihent. Szóval másik fordításban megpihent. Uh, biztos ennek a fordító azt akart kihozni belőle, hogy Isten nem abba, ő nem pihent, mert fáradt volt. Oké? Okay? Harmi vers, majdnem egy, egy tökör, uh, majdnem ugyanazt mondja, azután, Megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte, mivel hogy azon megnyugodott meg minden munkája után. Szóval itt, itt látunk, hogy érkezett Isten a hetedik napra befejezte az alkotói munkát, és megnyugodott, megpihent, abba hagyott a munkája. Isten pihent a hetedik napon, nem azért, mert fáradt volt, de azért, mert vége volt a munka. A duda szólt. Hát a bányán laksz, tudod, hogy oroszányon is van duda? Hat órakor, és mindenki tudja, hogy haza lehet menni a bányából. De vége a munka, és meg, megpihent. Azt, azért kértem, hogy Domo óvasson föl Ézsia S40-ből ma dél, mert ott van nagyon tisztán mondva, hogy Isten nem fárdozik, nem lakandozzik. Lak, Ő mindig friss, mindig tele van energiával. Sok kávé. Nem, nem a kávétól, nem is kell kávé neki. Nem is kell kávé neki. Szóval mi dolgozunk egész nap, és ugye utána fáradt vagyunk, és újra kell épülni kajával, vízzel, pihenéssel. Isten hat nap munka után, hat fú, nagy nap munka után, mert ugye alkotottam mindent, ő nem volt egy cseppnyi fáradtabb, mint az elén. Ugyan, ugyan annyi erő volt benne, mint, mint az első nap előtt. Istennek nincs szükség semmire, de nincs szükség a pihenésre, se az evésre, se az ivásra, se, se semmire. Egyszerűen befészte a munkáját, és pihent. Ha, ha emlékezetek, minden második nap a teremtésben említve van, hogy volt este és Reggel az x nap, ugye? A hetedik napnál nem olvasunk ezt. És minthogyha mint mint mint valóban ez a hetedik nap nem kellett vége lenni. Szóval ez a hetedik nap az nem egy pihenés istenek, mint a, mint a szünet. Vagy nekünk a, a vasárnap, hogy ezen a nap nem megyek munkába, de másnap megyek. Mint hogyha ez a nap, az, a, az kellett volna öröké maradni. A pihenés, a hetedik nap, amikor Isten nézte az, a, a, a teremtését, és mondja, hogy ez nagyon jó, maradjunk így. <gül> maradjunk így. De tudunk, hogy a, Istennek a pihenés... A, közben jött valamit az ő pihenő napján, és az, hogy a teremtés a, a lázadat ellene, és ő kellett keresni Ádámot és Évát, és nem berakni az ő bűneit. És, és szerintem azon a napon egy, még egy munka indult Istenek, és az a munka, hogy megmentsen az ő teremtését, az ő alkotásait, minket. Óvassunk itt, hogy Isten áldotta a hetedik napot, az áldás szó, az egyszerűen azt jelenti, hogy jót mondani róla. Ha áldom Ádamot, uh, akkor valami jót mondok róla, vagy, vagy jót kívánok neki. Amikor áldunk Istent, mi jó dolgot mondunk neki, vagy róla. Mi mondjuk, hogy nagy vagy, szép vagy, köszönöm, hogy szeretsz, ez, ez áldás. Amikor ő, ő ád minket... Hasonlóképpen ő jó, jó dolgokat mond nekünk, jó dolgokat kíván nekünk, és, és itt azt mondja, hogy áldotta ezt a napot. Az első nap, az első napot se, a másik napot se, stb. egyik napot se volt áldva. Tudom, hogy a hétfő reggel, amikor mész munkában ti bőrödön érzed, hogy ez a nap nincs áldva. De valóban nincs áldott. De, de a hetedik nap, a pihenő nap, az áldott. Az áldott. És szerintem ő áldásá tette számunkra ezt a pihenő napot. Meg egy dolgot tett Isten ezzel a napon. Ő megszentelte. Ami azt jelenti, ő különítette. Azt mondta, hogy ez a nap más. Igazán az a szó, hogy szent, sokszor mi gondoljuk, hogy azt jelenti, hogy tökéletes, de nem. Azt jelenti, hogy más. Mi mondjuk, Isten szent, nem azért, mert tökéletes, bár az igaz. Mi mondjuk, hogy ő szent, mert ő egyedül nem teremtés. Ő teljesen más. Van teremtő, ő, és minden más, ami létezik, az teremtés. Más, más, más, ő más. A Biblia mondja magunkról, hogy mi is szentek vagyunk. Nem azért, mert fazikosak vagyunk. Ugye, szent fazik? Ugye? Nem vagyunk, nem vagyunk fa, fazik, fazikosok, nem. Fa, igen. Nem, nem azért, azért, mert el vagyunk különítve a világtól. Mi mások vagyunk, mi az ővé vagyunk. Ő vásorolta minket, ő tette egy címkét rajtunk, hogy enyém. <gül> mi mások vagyunk. Mások vagyunk. Isten szeretne címkézni mindenkit, de, de a mi szabad akaratunk is múlik ez. Isten szentelte ezt a napot. Más, más, más ez a nap. Ez a, ez a nap más. Nem kell munkaruhámat fölvenni, ez Más. Más. Ez az első szombatja, de a világ, vagy az igében van még két szombatot, amit kell elemezni. Mielőtt tudunk igazán megérteni, mit jelent ez nekünk. Jó? Szóval lapozatok velem a második Mózeshez, 31. fejezetbe. Mindenki érti a beszédemet? Nincs kérdés eddig? Ez, ez na, csak mondom, hogy ez nagyon izgul itt. Igen, sokkal rosszabb ott, ott ülni, hallgatni engem magyarul beszélni. Mert ő tud segíteni, de nem tud. Mert úgy döntöttem, hogy az idő miatt magyarul mondom. Van egy, egy, egy sabat, egy szombat, az Izrael. A, népének. És én szeretnék, hogy a második Mózes 31-12-17-ig olvasom föl. Jó helyen vagyok? Nem, az még mindig első Mózes, második Mózes. Olvasom. Második Mózes 31-12-től. Aztán így szólt az Úr Mózeshez, ezt mond Izrael fia, fiainak, a szombatjaimat bizom, bizony tartsátok meg, mert jel az köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki megszentellek titeket. Tartsátok meg tehát a szombatot, mert szent az nektek. Aki megrontja, halála lakoljon, aki munkáját végez azon a napon, annak lelke írtsa, írtassék ki népek közül. Hat napig dolgozzanak, a hetedik nap pedig a nyugalom szombatja, az Úrnak szentelt nap. Aki szombat napon dolgozik, meg kell halnia. Tartsák meg tehát Izrael fiai, a szombatot szenteljék meg a szombatot nemzedékről, nemzedékre, örök szövetségül, köztem és Izrael fiai között örök jel legyen ez, mert hat nap átteremtette az Úr, a menyet és a Földet, a hetedik napon pedig megpihent, és megnyugodott. Ez a másik szombat, amit látunk a Bibliában, és nem akarom nagyon erről beszélni, mert szó, szóval szerintem érezni fogod majd a véget felé, hogy próbálok egy középponton állni. Mert vannak keresztények, akik mondják, hogy muszáj, muszáj egy szombatot uh, szóval muszáj ezt a törvényt uh, betartani, de remélem, hogy Könnyen volt látható, hogy a szombat egy volt kinek? Ki között? Isten és. Izrael között. És ez volt egy emlékeztetés volt Izraelnek, hogy, hogy imádjanak a teremtőt, nem a teremtést. Az mindig a problémák egyébként. Általában nincs problémák bűnel. Problémák van dicsérete, imádattal, mi imádjunk a teremtett világot, és nem a teremtőt. Ez a, ez a szombat Izraelnek az nem egyszerű a, egy szabad szombat volt, ez egy életstílus volt. Isten beépítette az ő naptájukban ezt a, ezt a szombatot másképpen, hogy minden hetedik év kellett volna szombat. A Földnek. A szombat az nem csak tillalom volt munkájára, munkájára, munkájára embereknek, de állatoknak is. És minden hetedik, heted év után, vagy az az ötvenedik év, egy jubileum éve kellett volna lenni. Pasek, vagy Pészák, a húsvét a, husvét, a, a, a, a a, a keresztény naptáron után, hét, hét után jön Pentecost, vagy a, a pünköst és, és Isten beépítette ezt a fogalom rendszeresen az ő naptárunkban, hogy hét, vagy hat munka, egy 6 hat munka, hat, hat ez, egy. És így megy az ő naptárjuk. És a, Aha, és ez egy nagyon fontos uh, kultális pont volt a zsidóknak. És látunk, hogy a szombat az nem csak itt tillalom volt a mun munkájára. Nem az volt, hogy ne dolgozzatok, inkább ez egy jel, minek? Egy szövetségre. Igazán egy kapcsolat kellett, uh, kapcsolatról kellett volna lenni. Isten azt mondta, hogy tartsatok meg ezt, mert kapcsolatban vagyunk. Tartsatok meg ezt, mert én vagyok az Isteneteket. Tartsatok meg ezt, mert kapcsolatban vagyunk. Mi is hasonlóképpen kapcsolatban vagyunk Istenel, és visszatérek erre majd később. De, de nagyon fontos volt a zsidóknak. De én nem vagyok zsidó, nem tudom rólatok, valószínűleg csupa pogányok vagyunk ebben a teremben. Megváltott, szentelt pogánya Bíznak Istenben, mi nem részesüljünk, mi nem részt veszünk abba a szövetségben, ami Isten és Izrael között volt. Szóval a kérdés az, hogy meg kell tartani a szombatot, vagy nem? Mindenkinek az a kérdése most, ugye? Kell-e? Nem, nem, csak megyünk a, a zsidókhoz írt leveléhez. Nem, nem. Menjük Róma, Róma 14-re először. Róma 14, azt nagyon tisztán mondja, amit most magyaráztam, hogy, hogy, hogy a szombat, a, a zsidó szombat nem a miénk. A pár levele a romaiakhoz itt levél, 12 és csak olvassuk az ötödik és hatodik verset. Bocs, 14, 14, számok a gondom van magyarul. Szóval, romai, 14, 5, 6. Ez, ez, egy ember az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Szóval itt van egy helyzet, az egyik ember azt gondolja, hogy a szombat, vagy a vasárnap, ez egy külön nap, egy szent nap. Van egy másik ember, aki azt mondja, hogy minden hét nap egy forma. Mindenki legyen a maga értelme felül meggyőződve. Szóval Pál ad szabadságok nekünk meggyőződést alkodni a szombattal kapcsolatban. Ez nem törvénykérdés, mert Pál tudja, hogy mi nem tudunk betartni a törvényt. Mi nem tudunk igazlani Isten előtt a törvény tartásával. inkább mi engedjünk a szent léleknek, és ő betölti. <gül> Hatodik vers. Aki a napra, bocs, aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel. Aki eszik, az úrért eszik, mert hálát ad Istennek. És aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Szóval itt van Pától egy magyarázata, hogy ez a zsidó szombat az nem valóban nekünk muszáj, vagy ez nem, nem, egy, nem egy kötelezettség, ez nem ettől vagyunk szentek Isten előtt. Nem kell betartani, ha meggyőződésed van, hogy egy nap, vagy minden hét nap egyforma, Tök jó. Legyen hála szívedben Istenért. Én tudom, hogy a, a Pesti a pásztora, vagy aki volt, a Greg, aki igen, aki alapította azt, azt a gyülekezetet, azt mondta, hogy minden nap egy szent nap. Ami vicces, mert angol úgy szól, mint holiday, holy day, szent nap. Minden nap egy szabad nap, minden nap egy, egy szent nap. Egyforma. Minden napon lehet imádni Istenet, minden nap lehet őt követni, minden nap lehet, lehet pihenni, minden nap lehet öt tisztelni. Szóval a meggyőződésünk szerint tartsunk, vagy nem tartsunk a szombatot. Zsidók írt levelében, és próbálok Gyorsabb, gyorsan befejezni, de ne, ne olyan gyorsan, hogy, hogy ne értsünk meg, mi van itt. Szerintem a zsidókhoz írt levele, negyedik fejezet, kilenctől. Azt mondja, azt fölteszti ezt a kérdést, amit uh, uh, igen, ezt, ezt, ez van írva, hogy ez szerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára? Mert aki bement az ő nyugalomába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is magáétól. Igyekezünk tehát bemenni abba a nyugalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló, példájaként elesék. Szóval itt az író azt mondja, hogy van, van egy szombat nekünk, nem úgy néz ki, mint a hetedik nap, és törekedni kell, igyekezni kell, hogy abba a nyugvásba be menjünk. De nem cselekedetei által. Mi amikor, amikor Krisztushoz jövünk, mi is valami szinte mi, mi, mi megszüneteljünk, hogy mi, mi abba hagyjunk, mi megpihenünk a valásos csele cselegedetétől, vagy legalább a valásos cselekedeteiben bízástól. Mi nem bízünk ezekben. Mi nem, mi nem gondoljunk, hogy ha, megáll, ha szombaton nem menyek sehova, akkor szent vagyok. Mi nem gondoljunk, hogy ha gyülekezetbe járok vasárnaponként, akkor szent vagyok. Mi nem bízunk Ezekben Mi megpihenjünk ezektől, mert nem érnek semmit. Az igazságunk Krisztusban van, és mi igyekszünk abba a igazságban, abba a nyugalomban belépni. Remélem, hogy ez tiszta. Emlékezzünk, amit Jézus mondott. Azt mondta, hogy a, nem Isten alkototta az embert a szombatra, Tudod, mi, mi nem létezünk mi, hogy szolgáljunk a szombatot. Hogy, hogy tartsunk föl a szombatot. És, és uh, had, én hadi módon uh, tudod, körbe menjünk minden gyárba, és tüntessünk, hogy zárva kéne lenni szombaton. Bla, bla, bla, bla, bla. Szóval, érted? Szóval nem, nem mi vagyunk a szombatjának a szolgálói. Inkább Jézus mondta, hogy a szombatot lett alkotva az embernek. Ez egy áldás nekünk. Nekünk van a szombat. És Lukács 10 van egy történet, a Mária és Márta, nagyon ismert történet. Márta szolgál, és kesül Máriáról, hogy uram, miért, miért nem fed meg a Máriát, hogy ő szolgáljon velem. És Jézus azt mondta, hogy Mária választotta a legjobbat. Legjobbat választotta. Ő pihen itt a lábomnál. Ő legjobbat választotta. Nincs semmi gond, Márta, hogy te szolgálsz, de ő jobbat választotta. És én nem veszem el tőle. Nem veszem el tőle. Csak egy rövidet mondok a szombat és a vasárnapról. Eddig a szombatról beszélünk, az zsidoknak az utolsó napja, az Isten teremtésének az utolsó napja, szombat. Hiába a magyar naptárok hétfővel kezdődik. Szombat az utolsó nap, és vasárnap az első nap. Jó? Csak mondom. Szóval én szoktam mondani a mostani szombatról, hogy ez most szombat. De ti mondjátok, hogy jövő hét szombat. Ugye? Mert ott van egy áttörés. De a fejemben, és a zsidók fében vasárnap az első nap. És tudjátok, hogy miért találkozunk vasárnapon, nem szombaton? Mert a kereszténység ugye kinőtt a zsidó, zsidó, zsidózizmusról. Zs, zs, zs. Oh, igen, köszönöm. Ugye miért, miért nem összeülvünk szombaton? Valaki tudja? Mi történt vasárnapon? Feltámadás! Feltámadás! Szóval, mi összejövünk vasárnap, mi ünnepeljünk Jézusnek a feltámadását. És egyébként ott a Jézus feltámadás után úgy néz ki, mint hogy Jézus rávezette a tanítványait, hogy jöjjünk össze vasárnap, mert az történt, hogy azon a napon ő megjelent a tanítványainak, be volt zárva egy szobában, ugye, Tamás nem volt ott, Ugye? És Jézus megjelent, hogy Á, itt vagyok. <gül> itt vagyok ti. Ti összegyűltek az én nevemben, imádkoztok. És itt vagyok. Á ugye? És, és, és nem vagyunk biztos, hogy, hogy megjelent egy hétig. Mert össze, ne ne is összerakni, hogy mikor jelent, mikor. De biztos, hogy egy héttel később, mert az igen mondja, hogy egy héttel később, amikor Tamás már ott volt, megint itt vagyok és Tamás először látta Jézust azon a vasárnapon. Meggyőződésem, hogy Jézus így csinált, hogy rávezessen, hogy gyerekek, gy gyerünk össze vasánap. Emlékezzetek az üres sírt ezen a napon. Új kezdés. Tudod, a, a mozes törvényben az van, hogy hat nap munka, és egy nap szabad. A keresztény szombat, vagy a keresztény sabat, vagy a az, hogy új kezdés. Új kezdés. Üres sír. Új élet. Ünnepeljünk. És utána megyünk dolgozni. Ünnepeljünk. <gül> és utána megyünk dolgozni. Jó? Szóval, szerintem így, így kulturálisan lett uh, jött létre ez a, ez a ez a, a tény, hogy a keresztények vasárnapon jövünk össze, de ez egy jó dolog, nem? Ez egy jó dolog, hogy összejövünk hetente egyszer legalább ünnepelni az üresért, ünnepelni Jézus, aki, aki a trónodon van most és, és uralkodik, aki, akiben tudunk bízni, bízni a legnehezebb, a legsötétebb napokon is és tudunk kapcsolatban lenni vele, egy, egymással. Mi hívjünk a vele való kapcsolat, imádat, mi hívjunk azt a egymással kapcsolat, mi, mi hívjunk közösség. Ezek jó dolgok. Szóval tudom, hogy kicsit rohantam itt a végén, de itt a lényeg. Itt a lényeg. Ha szeretnéd venni egy, egy napot a hetetek, heteteken, szentelni, különíteni, hogy ez egy különleges nap, hogy imádjak Istent, hogy közösségben legyek egymással, hogy, nem, hogy ne dolgozak. Én azt szeretek mondani nektek, mint Jézus mondta Mártanak, hogy legjobbat választottatok. Legjobbat választottatok. Nem fogtok megbánni, hogy, hogy hogy, hogy nem dolgoztál hét napon át. Nem fogtok megbánni. Nagyjából ennyit akartam mondani, hogy, hogy nem muszáj valásos képen mondani, hogy szombat, vagy vasárnap semmit, és ítélni egymást, hogy képzeld el, bement munkahelyére, vagy képzeld el, dolgozott a házon vasárnap délután, én csak mondom, hogy figyelj, fizikálisan szükségetek van egy, egy nap pihenésre. Amen. Mindenki tud bologadni. Amen. Jó. Igen, több. Tudjátok, hogy a családod szüksége van, hogy egy napot töltsél velük egymással. Amen. Érted? Szóval hétfőtől szombatig, én csak beszélek így, hétfőtől szombatig mi rohanunk, tudod... Jó, jó, jó, nagyon jó dolog vasárnap lenyugodni, pihenni, egymással törődni. Azt nem jelenti, hogy nem, nem lehet főzni, mint a zsidók azt gondoltak, hogyha ha gyűjtöd a gáztűzhely, az már bűn. Szóval nem, nem kell így, szóval nem törvényeskedően tartsunk, de, de, de jó neked fizikálisan, kapcsolatilag a, a családoda kapcsolatilag a gyülekezeteddel, és a kapcsolatod Isten el. Vasárnap ez egy remek nap. Hazamenni gyűli után, jót kajálni, egyet pihenni, fölkelni, és, és egyet olvasni az igétből a délutáni napsütésben. Király dolog. És utána labdázni a fiadal. Ez teljesen, az egy jó dolog. Jó dolog. Esetleg látogatni valakit, csináld, csináljátok meg. Szóval itt a nagy mondoka a végén, nem kell, de kéne jó? Akartok tudni a szombatról? Mi az igazság erről? Én mondom. Nem kell, de kéne. Nem kell, de kéne. Tartsatok a szombatot, pihenjetek. A fizikálisan a kapcsolatok miatt, az Istenvel a kapcsolat gyümölcsösebb, gyümölcsösebb lesz, ha csináljátok. Ez jó bölcsesség Istentől. Ő így alkototta az egek és a Földet, és így alkototta minket, és így áldott, a, áldott minket, hogy legyen egy nap, amikor tudunk sohátozni. <gül> Ugye? Egymásnak a szemében nézni, az ígében elmélkedni. Persze, lehet ezt csinálni hétfőn, kedden, szerdán, minden napon lehet ezt csinálni, és jó, hogy, hogy igyekszünk uh, tisztelni Isten, nem csak vasárnapon. Jó, hogy keressünk lehetőséget, de én mondom, hogy minimum, legyen egy, egy hét, törekedjünk, töreksz, törekedjünk, igyekezünk az Úr nyugalmába belépni. És tök jó, hogy Isten nem ítélkez minket. Ő nem, nem nézi az órát, vagy a naptárát, hogy számol, hogy ki van itt, ő nem, nem ilyen. De ő vár minket. Ő vár minket, hogy jöjjünk össze, emeljünk a hangokat egyszerre öt imádni. Ő vári hogy jövünk ide nyitott szível, nyitott Bibliával, és ő vár téged otthon, a titkos szobában. A, a, a, a, hogy, hogy neveztél? A szent helyed? A szent helyeden. A, ő vár téged ott. És legyen egy nap, amikor a, heted, a hetedben. És szerintem te is fogsz meg egyszer egyenesíteni. Ez jó, ez jó. Uram, köszönöm, hogy, hogy a veled való kapcsolat, a veled való élet, a, a, a, az élet a te országodban nem csak szolgálat és munka és hajtásról van szó, de valóban, Uram, te akarsz pihenni velünk, te akarsz meghívni minket a te pihenésedbe, hogy, hogy kapcsolatunk legyen, egy, egy bőséges, gyümölcsös kapcsolat legyen, hogy friss legyünk, ne legyünk fáradtak, ne, ne panaszkodjunk állandóan. Uram, kérlek, segíts nekünk uh, ezzel a, a, az egyszerű dologgal. Nemet mondni némi programokra, csak hogy tudunk veled lenni, hogy tudunk tölteni időt a családunkkal, hogy tudunk um, ja, fizikálisan pihenni. Jézus, köszönöm, hogy jó Istenünk van. Köszönöm. És mi uh, csak szeretnénk áldani téged, magasztalni téged, nincs más Isten, mint te. És én köszönöm, Uram, hogy hogy, hogy most se se fáradsz. Nem, nem vagy fáradt, nem vagy eléged belülünk de itt vagy, és hallgatsz a, a szívünknek a dobagását, és, és hallod a, a, a dicséret, ami a szánkunk van, és ez kedves előtten. Jézus, tovább szólj hozzánk az idégen, igéden keresztül, hogy sok dicsőség legyen neked. Jézus nevében. Amen. Amen.